Джон Фаус, колекціонер, 1 листопада Новий місяць, нове щастя Думка про підкоп мене не полишає, одначе основна складність до цього часу полягала в тому, що нічим відколупувати цемент, який скріплює кам'яні плити Аж раптом, учора, під час моєї щоденної тюремної фіззарядки в зовнішньому підвалі, я постерігла цвях. Величезний ржавий цвях лежав під стіною в дальньому кутку. Я впустила із рук носову хустинку, щоб, нахилившись, ліпше розглянути того цвяха. Підняти його немало змоги, поза якби він безвідривно стежив за мною. Та й зі зв'язаними руками завдання не аби ускладнюється. Сьогодні, зовсім близько підійшовши до заповідного кутка, я навмисно попросила його принести мені сигарету. Він завжди сидить на верхній сходинці. Пачка лежала на стільці біля самих дверей. Зрозуміло, він не приніс. Не обурився. Що за гру тут починаєте? Я сказала, що стоятиму на місці, навіть не поворухнувся. «Чого ж ви самі не візьмете?» – разомно поцікавився він. «Я хочу, пояснити, що все дуже просто. Хочеться іноді згадати той час, коли чоловіки були зі мною галантні. От і все. Не сподівалася, що це спрацює. Тамба спрацювала. Він несподівано вирішив, що я тут не маю шансу щось витворити». Щось корисне знайти чи підібрати. Він носить, складає в шафу і замикає, коли я виходжу сюди, і гулькнув за двері. Зник з поля зору буквально на секунду. Я блискавично нахилилася, одним рухом охопила цвях, всунула з кишеню спідниці, навмисно її вдягла, і випросталася, завмерла в тій самій позі, як стояла. Він вискочив за дверей, уп'яв у мене очі. А я ніби справді з місця не зрушила. Так і роздобула цвях. І заодно дивила Калібану, що він може мені довіряти. околошкала одразу двох зайців. Начебто дрібниця. Отначе я вважала той цвях своєю величезною перемогою. Почала потроху здійснювати свій план. Уже багато днів поспіль дорочу Калібану що не розумію. Навіщо тримати М, Т і всіх інших у цілковитому невіданні щодо моєї долі? Міг би принаймні повідомити їм, що я жива і здорова. Після вечері підказали йому, що може купити конверт і папір для письма у Вулворті, попередньо вдягнувши рукавички, щоб не залишати відбитків пальців. Він спробував, як завжди, відкрутитися, та я не відв'язувалася. Вщент рознесла всі його аргументи проти. Зрештою, як мені видалося, він реально почав схилятися до думки, що може це зробити без шкоди для себе. Сказали йому, що надіслати листа можна із Лондона, щоб збити зі сліду поліцію, і що треба купити в Лондоні безліч вкрай необхідних мені речей. Мушу відправити його звідси хоча б годину на три-чотири, через сирену рвуна на вхідних дверях підвалу. І я через те, що хочу почати копати свій тунель. Надумала, що оскільки стіни моєї підземної темниці, зовнішнього підвалу теж, складаються з кам'яних плит, а не з монолітної гірської породи, за ними має бути земля. І мені слід лише проникнути за кам'яну обшивку стін, щоб добутися до м'якого грунту, принаймні, як я уявляю. Не відкидаю ймовірності того, що мій план виявиться лише безглуздою затією. Проте мене аж лихоманить від нетерпіння, якомога скоріше почати діяти. Та жінка, на ім'я Нільса. Я зустрічалася з нею ще разів зо два в галасливій компанії гостей СЛ. Познайомилася з її чоловіком. Данець кудись щось імпортує. Англійську знає досконало, через що його вимова видається неправильною, якоюсь неприродною чи претензійною. Якось також перетнулася із нею в перукарні. Вона вже йшла, а я заскочила домовитися з майстром. Керолин попросила. Її обличчя відразу набуло того надутно виразу, який дорослі жінки надягають спеціально для дівчат мого віку. Мінні – Називаю його «Ласкаво просимо до жіночого племені». Твій вираз має означати, що з тобою поводитимуться наче з рівною, а насправді ніхто тебе дорослою не вважає, ще й заздрить твоєї молодості. Їй заманулося пригостити мене кавою. Я впорала дужницю, слід було збрехати щось і відмовитися від запрошення. Розпочалася кисло-солодка тягуча бесіда про мене, про її доньку, ну і, звісно, про мистецтво. Вона багато кого знає в місті і намагалася справити на мене враження, засліпити своєю величу, невимушено втуляючи в розмову гучні імена представників тутешньої так званої еліти. От тільки у випадку зі мною промахнулася. Я з повагою ставлюся до того, що людина відчуває і глибоко розуміє твори мистецтва. Її знайомства з ворожками суспільства, чи навіть знайомими знаковими художниками, мене не обходять. Знаю точно, що вона не може бути лезбійкою. Проте чіплялася поглядом за найменший порох моїх губ, ловлячи кожне слово. Її очі таємничо блискали. Наче не наважується заговорити про щось, і водночас жадає, щоб її розпитували, витягували з неї той секрет. Усім своїм виглядом промовляла до мене. «Адже ви не знаєте, що відбулося і відбувається між мною і ес Ну ж, бо спитайте мене про це». Вона говорила і говорила про збіговиська на вулиці Шарлотти наприкінці 30-х років, про зустріч із Діланом Томасом про війну врешті дійшла до С.Л. А ви йому подобаєтеся, грайливо зуважила вона. Я спокійно відповіла, що знаю про це. Проте, насправді, сиділа шокована, а тим і тим, що їй це відомо, вже він їй розпочакав, і тим, що вона бажає поговорити на цю тему, відчувалася ще їй страшенно кортить обсмоктати усі подробиці. Та я відмовчувалася, тож вона лише сказала, що він ніби завжди закохується у неперевершених красунь. Не може встояти, естет. Тоді завела мову про свою доньку, поскаржилася на відсутність контакту із нею. Їй зараз 16. Не можу продістатися до її серця. Часом, коли щось говорю до неї, здаюся собі якимось екзотичним звіром у зоопарку. Вона наче стоїть за огорожею навпроти клітки і спостерігає за мною. Я в миті відчула, що вона вже казала це комусь, чи вищитила десь. Таке завжди помітно. Усі вони однакові, ці жінки її типу, мій не підлітки, не доньки їхні стали іншими. Ми не іншими, просто молоді. Навпаки, теперішні дорослі змінилися, що сили прагнуть довести, що не зістарилися, що зберігли молодість душі і тіла, відчайдушно намагаються жити нашим життям. Яке глупство. Не можуть вони бути такими, як ми. Ми не хочемо цього. І ми не хочемо, щоб вони одягалися, як ми говорили, як ми жили тими самими інтересами, що й ми. Так бездарно нас мовпують, що ми не можемо ставитися до них із повагою. Втім, саме ця зустріч вселила у мене віру, що Есель кохає мене, жадає мене, що між нами існує глибинний зв'язок, що він по-своєму кохає мене, а мені він дуже подобається. Що навіть, можливо, я кохаю його, одначе теж своєрідно, без сексуального потягу. З'явилося відчуття, що ми навпомацьки пробираємося до компромісу крізь непроглядний туман незадоволеного бажання і світлої печалі, що завис між нами. Сумнівно, що дами на кшталт з цієї Нільса нерозуміли такі тонкі матерії. Двоє в пустелі намагаються віднайти і себе, і оазу, де зможуть жити разом. Тут я почала дедалі частіше замислюватися над жорстокістю долі, яка розділила нас цими двадцятьма роками. Чому він не міг бути мого віку? Чи я його? ж різниця у віці перестала бути найважливішим чинником, через який про кохання йтися не могло. Вік перетворився на високу стіну, яку звела між нами безжалісна доля. Тепер мені ясно, нас не пускає одне до одного лише ця стіна, інших перепон не існує. Отже у нас ще є шанс об'єднатися, адже навіть найміцнішу стіну можна зламати. 2 листопада. Після вечері він виклав переді мною на стіл папір для письма і продиктував абсурдного листа. Я записала слово в слово, що він казав, бо вибору не мала. Затим почалися неприємності. Я заздалегідь приготувала цю думку на цигарковому папері дуже дрібним почерком і критькома вклала її в конверт, коли він відвернувся. Папірець був крихітним і невагомим, тож... За канонами найзахопливіших детективних романів його не мали би виявити. А проте він виявив, і не як розгнівався. Раптом поглянув на те, що відбувається в холодному світлі реальності. Та найдуще, його шокувало те, що я налякана, що я боюся його. Він навіть думки не припускає, що мене можна вбити чи зґвалтувати. І це вже щось, скажу я вам. Дала йому можливість деякий час погніватися, а тоді спробувала бути приязною з ним. Бо розуміла, що мушу переконати його таки відправити листа. Тому було, дало б, нелегке завдання. Ніколи ще не бачила в нього такого сильного нападу люті. Я набралася духу і запропонувала йому назвати цей день днем визволення і відпустити мене додому. Він відповів коротко «Ні». Я поцікавилася, що він зрештою намірився зробити зі мною, оскільки він промовчив, спитала в лоба, чи хоче він вкласти мене до себе в ліжко. Він з таким осудом поглянув на мене, ніби я погоджуся в непристойно, навіть відьогидно. Тут на мене зійшло натхнення, і я розіграла невеличкий фарс. Прикинулася його потіжною східною рабиною. Він обожнює, коли я клею дужня. Найдужніші мої витівки називає дотепними. Навіть узяв зазвичай брати в них якось участь. Правда, виходить у нього це незграбно, як у жирафа. Хоч і в мене язик не повернеться назвати себе блискучою актрисою. Ну, отже, я добилася свого. Дозволив мені написати ще одного листа. Знову у середину конверта. Потім я вмовила його поїхати до Лондона, як того вимагав мій план. Вручила йому довжелезний список покупок. Більшість із тих речей мені ніколи не знадобляться. Я лише хотіла затримати його там якомога надовше. Переконала його, що неможливо виявити, звідки Ля надійшов дійшов лист, якщо його відправлено з Лондону. Зрештою, він погодився. Полюбляю, щоб я плазувала перед ним тварина. Мала ще прохання. Хоча ні, не прохання. Я не прошу, я наказую йому. Звеліла спробувати придбати картини Семюела Лестона. Склала перелік картинних галерей, де вони можуть бути в продажу. Навіть намагалася вмовити його піти прямісінько в художню майстерню до С.Л. Проте, що й не він зачув, що майстерня художника розташована в Гемпстеді, відчув, що пахне смаленим. Почав з'ясовувати, чи знайомий я з тим Семюелем Лестоном. Я сказала, звісно ж, ні, знаю лише його ім'я, він, відомий, відомий митець. Прозвучало не зовсім переконливо. Ще я побоювалася, що робіт С.Л. ніде не вдасться купити. Тому довелося напласти калібану три мішки гречаної вовни. Що то було геть випадкове знайомство, що він уже доволі підстаркуватий, і живописець. Зараз терпить нужду, тож нагально потребує грошей, і я хотіла б мати одну чи кілька його чудових картин, які ми зможемо розвісати тут на стінах. А якщо купити картини безпосередньо в нього, то вийде значно дешевше, бо не треба оплачувати галереям комісійні. Втім, я бачу, що він боїться, тому волію припинити цю розмову і по всьому. На такі мої побрехеньки Калібан, зрозуміло, не купився. Поцікавився, чи С.Л. один із тих сучасних фарбарів-мазальників по стінах. Я кинула на нього промовистий погляд. К. Я лише пожертвував. Невдалий жарт. По хвилі роздумів Калібан спитав, а що як художник захоче дізнатися, а хто він і звідки Ля приїхав до нього по картини. Я порадила йому, що відповісти. І він сказав, гаразд, я подумаю. Калібанівською мовою це означало ні. Хоча, дивлячись правді у вічі, я іноді очікую надто багато чого. Та й навряд чи можна в якійсь із галереї купити його картини. Втім, не хвилююся через те, бо, сподіваюся, завтра в цей час мене тут уже не буде, утечу звідси. Він вирушить до Лондона після сніданку, заздалегідь приготує мені обід, тож матиму 4-5 годин. Звісно, якщо не хитруватиме і сумлінно шукатиме те, що я йому загадала. Одначе раніше йому завжди вдавалося знайти і придбати все за моїм списком. Цього вечора мені стало шкода Калібана. Він, як справді, страждатиме без мене, залишиться сам на сам зі своїми негрозами, сексуальними класу. Наодинці зі своєю нікчемністю і порожничою в душі. Сам винен. Тож, по щирості мені зовсім його не шкода. Ні, то я лицемірствую трішки таки шкода. Четверте листопада. Вчора не могла писати. Остогидло все. Яка ж є дурепа. Змусила його виїхати на цілий день. Мала в годин, щоб влаштувати втечу, і нічого до пуття не придумала заздалегідь. Наївно уявляла, що швидко дістануся до м'якої пухкої землі і вигрибу її жменями. Взявшись до роботи, одразу зрозуміло, що цвях ні до чого не придатний. Відколупувати ним цемент було дуже важко. Здавалося, швидше цвях розкришиться, ніж хоч маленький шматочок цементу відпаде. Щоб розхитати і витягнути з місця одну кам'яну плиту, знадобилося кілька годин. За нею не було землі. Там, як виявилося, ще більша плита із вапняку. Я навіть її країв не втрапила відшукати. Відколола зі стіни ще одну кам'яну плиту, одначе це не допомогло. За нею теж була величезна брила в обняку. Я почала впадати у відчай, Збагнула, що ідея з підкопом не здійсненна. Тоді взялася за двері. Усім тілом з розгону навалювалася на них, гамселила кулаками, пробувала виламати замок за допомогою цвяха. Боляче поранила руку. Ну, от і все. Результатами моїх відчайдушних зусиль стали обдежда рука і зламані нігті. Без інструментів у мене не вистачить сил. Навіть з інструментами не вистачить. Зрештою я вставила плити на місце, розтовкла, як змогла шматки цементу, змішала його з водою і тальком. Сяк-як замостила тією пастою дірку. Що типово для ненормальних психологічних станів, в які я тут впадаю, Зненацька чомусь вирішила, що підкоп непогана ідея, тільки піде на нього чимало днів. І моя непередбачуваність лише в тому, що розрахувала встигнути за кілька годин. Тому багато часу витратила на маскування місця, звідки виймала кам'яні плити. Даремна робота – Зі стіни один за одним відвалювалися невеличкі грудочки, недотовченого мною цементу. Ще я почала свою затію з найвиднішого місця, тож не було жодного шансу, що він не помітить змін. Я капітулювала. Раптом подумалася, що все це низько, нерозумно і намарно, як кепський малюнок, непоправно. Коли він, врешті, повернувся, моментально зрозумів усе. Завжди винюхує, не очима, коли заходить у мій підвал. з порога кинувся перевіряти, як далеко мені вдалося просунутися. Я сиділа на ліжку і спостерігала за ним. Потім зі злості шпурнуло нього цвяхом. Він вставив на місце і зацементував кам'яні плити. Сказав підвал, виробаний у моноліті вапняку. Я не розмовляла з ними весь вечір, навіть не підійшла поглянути на покупки, хоч і помітила, що серед них є картина в рамі. Випала снодійно і зразу після вечері лягла в ліжко. Сьогодні вранці, прокинулася в досвід, перед його приходом продумала лінію поведінки, Робитиму вигляд, ніби нічого не сталося. Наказала собі бути врівноваженою, ставитися до нього приязно. І ні за що не здаватися, не припиняти шукати лазівки для втечі. Розпакувала покупка насамперед картину SL. То був малюнок дівчини чи молодої жінки, оголеної. За стилем робота кардинально відрізнялася від тих, що я до цього разу бачила. Очевидно, намалював її доволі давно. Проте безсумнівно відчувалася його рука, характерна простота і гармонійність ліній, нелюбову до перевантаженості деталями суєти. Дівчина стоїть у пігубірта до глядача, вішає на гачок чи знімає з нього плаття. Чи красиве обличчя складно сказати, важкувате тіло у сті... стилі майоля? Не до порівняння з десятками чудових малюнків, які він створив пізніше. Зате справжній. Зняла з рами обхожтку і поцілувала малюнок. Роздивлялася лінії як лінії, а як щось, чого торкалася його рука. Увесь ранок. І зараз теж. Пишу і роздивляюся. Надихаюся. Ні, це не кохання радше людину любства. Калібан неби як здивувався, коли увійшов. Я зустріла його у безтурботно веселому настрої, подякувала за покупки і горейливо зауважила, що полонянка не може вважати себе справжньою полонянкою, якщо сидить, склавши руки і не робить спробу текти. Запропонувала просто забути про вчорашнє. Він розповів, що телефонував у всі галереї за моїм переліком і знайшов лише цей малюнок. Я щиро подякувала йому, цього разу і справді щиро, і попросила повісити картину в моєму підвалі. Сказала, коли поїду звідси, віддам її йому. Не віддам ні за що, тим паче він сказав, що ліпше повісити на горі якийсь з моїх малюнків. Запитала, чи відправив листа моїм батькам. Він сказав так, одначе при тому почервонів, мов варений рак. Робити нічого, я запевнила, що вірю, бо було б підло пообіцяти і не відправити листа. А я знаю, що він не такий. Майже впевнена, він здихався листа, порвав чи спалив. Так само очинив із тим чеком для фонду руху проти водневої бомби. Таке цілком у його дусі. Хай ще я сказала чи зробила би не змусить ти його відправити листа не в моїй владі. Отже, робитиму вигляд, чи він виконав обіцянку. Північ припиняю писати, ховаю записника. Він прийшов. Слухали платівки, які він привіз із Лондона. Музика для струнних ударних і челести Бартока. Обожнюю. Ця прекрасна музика нагадала мені поїздку в коліур минулого літа, той день, коли ми всі в чотирьох разом із французькими студентами підіймалися через падобовий гай на оглядовий майданчик. Падоби – абсолютно нові поєднання кольорів, дивовижні відтінки горів ухового, червоністо-коричневого і ржавого, полум'яно-червоного і кривавого – де позрізували кору, цикади. Безмежна свобода лозорового моря крізь стовбури дерев і спека. І запаморочливі пахощі всього, що виграє у цій спеці. Пірс я і всі інші, крім Мінні, трохи випили, поснули в тіні дерев. Прокинувшись, я прикипіла очима до густого кобальту неба, що прозирало крізь листя. І подумала, неможливо це намалювати, виписати. Неможливо холодним синім пігментом передати цю живу, осяйно-трепетну небесну синь. Раптом відчула, що не хочу більше займатися живописом. Що це не справжня, це показуха. Треба жити, сотовати навколишній світ, пізнавати його, набиратися вражень і досвіду. Невимовно прекрасний чистий сонячний тиск накривав о червоних стовборах. Коли ми повернулися, мала довгу розмову із милим сором'язливим хлопцем Жаном Луї. Його неоковижна англійська і моя жахлива французька не заважали нам розуміти одне одного. Він був такий полохливий, боявся пірса і рівнував. Ривнував, бо пір з брутальний нахаба безцеремонно обіймав мене за плечі. Тоді ж я дізналася, що Жан Луї готується стати священником. Зачувши це, Пірс почав відверто грубіянити О, ця вже мені ідіотська, незграбна, типова англійська чоловіча жорстокість, істинне ім'я якої боюся здатися м'якотілим. Пірс не помічав, чи то не хотів помічати, що я подобаюся бідолашному жану Луї, що його явно тягне до мене. І в ньому говорив не страх, не сором'язливість, а дещо іншого порядку, рішучість залишатися священником, навіть живучим морським життям у цьому грішному світі, колосальним зусиллям волі досягти компромісу з собою. Це те саме, що одним махом знищити всі свої картини, щоби знову з нуля почати писати їх. От тільки йому доводилося влаштовувати собі таку екзекуцію кожен божий день. Щоразу як зустрічав дівчину, яка йому подобалася. А Пірс не придумав нічого розумнішого, аніж бовкнути, б'юся об заклад йому снять ці хтиві сни про тебе. До чого огидна ця зарозумілість, ця бездушність хлопчиків залітних приватних шкіл? Пірс постійно твердить, як ненавидів свою школу у столу. Ніби це щось змінює. Ніби на тебе не має жодного впливу те, що ти ненавидиш. раз постерігала, як Пірс впадає в цинізм і починає говорити огидні речі, коли чогось не розуміє. Минуло чимало часу. Якось я розповіла С.Л. про ці свої спостереження. Він безпристрасно зауважив, що бідулашний покидьок, мабуть, денно і ночно на колінах молив Бога, щоб дарував йому милість забути мене і ніколи більше не зустрічати. Ми змінні дивилися, як пірс наш бурляє камінці в море. Де ж це було? Десь в районі Валенсії. Прекрасний, мов юний бог, атлетичне тіло, золотова коричнева від засмаги, густи темне волосся, взесенькі плавки. І Мінні лежала на піску поряд зі мною, о, як яскраве, я все це бачу, задумливо виснувала. Ідеал чоловіка був би, якби он і мів назавжди, і розсміялася. Замить спитала, грайливо схиливши голову набік, ти могла би стати його коханкою? Я відповіла, що ні, та потім замислилася і сказала, що по щирості не знаю. Тут підійшов Пірсі і спитав, що це так розсмішило Мінні. «Нанда, щойно видала мені страшну таємницю. Про тебе?» – мило сміхнулася йому Мінні. Пірс видав якоїсь недолохи дотип і поспішно ретерувався. Пішов із Пітером по, до машини за запакунками з їжею для ланчу. Я поцікавилася, що то за таємниця. Тіло перемагає розум, патетично мовила Мінні. Я буркнула, що примудрик Кармен Грей завжди знає, що сказати. «Так і знала, що ти це скажеш», – відповіла Мінні. Вона розціяно креслила пальцем візерунки на гарячому піску. А я лежала дольчерева черева і стежила за її рукою. Я просто хотіла сказати, озволилася знову Мінні, він такий приголомшливо красивий, що часом забиваєш, який він телепень. Тобі може спасти на думку щось на кшталт. Можна вийти за нього заміж і перевиховати. Правда? Та ти мусиш розуміти, що це неможливо. Гірше того, раптом зовсім здорієш станеш його коханкою просто з цікавості. Аж одного чудового дня побачиш, що закохана в це тіло і жити без нього не можеш. І тоді на все життя перев'яжеш себе до його нікчемної прогнилої душі. І вона зробила паузу, поглянула на мене і спитала. Тебе це не лякає? Я зневажливо б хекнула, що не більше за все інше. Не близнюй, я серйозно. Якщо ти вийдеш за нього заміж, я перестану з тобою знатися. Назавжди. Сухо мовила Мінні. Вона і справді говорила серйозно. Про це свідчили збентежений погляд графітово-сірих очей вираз рішучості на обличчі. Маленька лицарка в залізних халатах зі списом у руці. Я підвелася, нахилилася, дзвінко поцілувала її у щоку і пішла допомагати хлопцям. А вона залишилася сидіти на місці, креслила й креслила візерунки на піску, не підіймаючи голови. Це жахливо, до якої міри ми обидві прозорливі. Усе бачимо, усе розуміємо. І нічого не можемо з цим вдіяти. На додачу, Мінні завжди упевнена в усьому. Каже – я переконана в тому, та я вчиню такто, А ще каже, що коханий мусить бути людиною, що найменше рівною тобі в духовному сенсі, спроможною бачити і розуміти все найгірше за тебе. А тілес не завжди має посідати друге місце. Я пота, боюся, що у нас в родині буде однією старою дівою більше. Усе це дуже складно, не вміщається в загальноприйняті стандарти життя. Думаю про С.Л. і порівнюю його з Пірсом. Не знайшла у Пірсові жодних переваг, окрім золотаво-коричневого тіла. Він усього лише інфантильний хлопчисько, який бездумно і безцільно шпурляє камінці в море. 5 листопада. Я увечері я влаштувала йому пекло. Нагорі у нього в вітальні почала кидати на підлогу все, що під руку потрапляло. Для почину подушки слідом за ними полетіли тарілки. Мені давно кортіло розтрощити їх на гамус. Я увійшла враж. Поводилася справді гидно поскотиняча істеричка. Він усе терпів, мслинько. Слимак клятий. Мав би просто вліпити мені ляпаса. Не відліг. Щоби згнила була мщока Коли я розбила кілька тарелів і глеків Він таки вийшов зі ступору і згиб мене за плечі Щоб не дати розбити ще одну з тих його обогих декоративних тарілок А то я, видно, допекла йому до живих починок Адже зазвичай воліє не торкатися мене Робить це, хіба, в екстремальних ситуаціях Було б бридко до Нудоти, Руки в нього, мов, людяна вода Прочитала йому нотацію про те, що його вдаване святенництво заважає йому досягти чогось путнього в житті. Та він не слухає. Йому дуже подобається, коли я говорю про нього, а що саме, йому байдуже. Більше не писатиму сьогодні. Читаю чуття і чуттєвість, і мушу якнайшвидше з'ясувати – що ж трапиться із Маріанною? Маріанна – це я. Елінор – теж я. Точніше, я така, якою мала би бути. А що буде зі мною, якщо він нагло загине в автомобільній аварії? Чи помре від серцевого нападу? Чи його розіб'є параліч? Чи ще щось із ним окоється? Я помру. Вибратися звідси самотужки я не зможу. Невтішний результат моїх позавчорашніх потокут Потуго текти, переконливо довів це. Шостого листопада, середина дня. Мене покарано, залишено без обіду. І ще одна спроба втечі. Якоїсь миті здалося, що жадана воля так близько. таба лише привиділося. Він сущий диявол. Вирішила пустити в хід фокусу з нападом апендициту. Придумала його ще кілька тижнів тому. До цього часу тримала про запас як останню надію, як порятунку. Довго обмірковувала всі деталі, щоб не зірвати справу через поспіх і непідготовленість. Навіть не писала про це. Перестрахувалася на той випадок, якщо мої нотатки потраплять йому до рук. Натерла обличчя тальком. Коли він вранці постукав у двері, притьмом проковтнула заздалегідь приготований пересичений розчин солі у воді і запхала два пальці до рота, притиснувши язика. Хронометраж розрахувала ідеально. Коли увійшов, я вже блювала. Вивертала мене знатно, ефектно. Розіграла перед ним цілу виставу. Лежала в ліжку, скорчившись у три погибелі. Хаотично сплутане волосся розметалося по подушці, всі руки трималися за живіт, на мертвотно-білому обличчі гримаса болю, досі в халаті, накинутому на піжаму. Стогнала тихенько, дозовано, удаючи із себе хоробру страждальницю, яка мужньо терпить муки. Він розгублено, у нос, біля ліжка, без кінця балькочучи. Що вкою, що з вами? Я Пі потяглася нудут на словесна перепалка. Я просила викликати лікаря або відвести мене до найближчого шпиталю, а калібан викручувався, як міг. Я вимагала забезпечити мені медичну допомогу, погрожувала, що помру. Раптом він начебто згодився, пробурмотівшись на кшталт, це кінець і кулою вилетів з підвалу. Лежачи обличчям до стіни, я почула, як відчинилися і зачинилися залізні двері, проте без характерного скреготу засобу. Потім відчинилися зовнішні двері. Ні, настала тиша. Дивно. Така несподівана і довершена тиша. Ідеально. Мій задум спрацював. Я... Прожогом натягла перші ліпші шкарпетки, в туфлі і кинулася до дверей. Обережно натиснула на них рукою. Вони слухняно подалися на кілька сантиметрів. Незамкнений. У грудях заворушився в'язкий острах. Це може бути пасткою. Тож і далі грала свою виставу. Відчинила двері, покликала його кволим голосочком. Стогнучи приступила поріг. І пошкандибала, зігнувшись через зовнішній підвал, і зусиллям, підіймаючи ноги, піднялася сходами нагору до виходу на поверхню. Крізь щілину в дверях пробивався вузенький промінь світла. Отже, зовнішні двері він теж не замкнув. І тут мій голос блискав, кого сяла думка саме так він і мав учинити. Ні до якого лікаря цей страхополох не піде, банально втече, зламається. Для втечі він скористається фургоном, отже, має почути шум мотора. Однак і знадвоє не долунало ні звуку. Зачекала кілька хвилин. Мала би здогадатися, ідіотка. Та бракувало сил виждати. Внутрішнє напруження сягнуло апогею. Не терпілося вдихнути запах волі. Смикнула за двері, вони відчинилися, я вискочила в сад, а там стояла він. Одразу біля виходу, у яскравому світлі дня, чигав на мене. Я не могла й далі вдавати із себе недужу, адже в злотуфлі. Він тримав у руці щось важке, молоток. У широко розкритих очах світився вогник божевілля. Опевнена, він намірявся мене вдарити Так ми стояли якийсь час у нерішучісті одне перед одним Не знали, що робити далі, ні він, ні я Потім я розвернулась і побігла назад Не знаю чому, мабуть, інстинкт самозбереження погнав мене від нього Він кинувся, був слідом за мною, одначе, побачивши, що я забігла до підвалу, зупинився Підсвідомо була впевнена, що так і буде, бо зараз єдиний безпечний сховок для мене тут, під землею. Чула, як він підійшов до дверей і зачинив засув. Я чинила правильно, це врятувало мені життя. Якби закричала чи кинулася на він забив би мене до смерті. Бувають моменти, коли він стає удержимим, на ничі біси вселяються в нього і захоплюють владу над його розумом. Він пустив у хід свій фокус і переміг у нашому імпровізованому конкурсі ілюзіоністів. Глупа північ приніс мені вечерю. Не проринив ані слова. Другу половину дня присвятила коміксам. Малювала комікси про Калібана. Страшна казка про безневинного хлопчика. Абсурд. Одначе мушу якось відволіктись від реальності, відігнати страх. Моя казка починається з пригод милого, добропристойного клерка і закінчується його перетворенням на слиняве і слизьке страховисько з фільму жахів. Коли він збирався йти, я показав йому ті картинки. і Він навіть не всміхнувся. Лише уважно розглянув їх і сказав, «Ну, що ж, цілком природно. Жах. Яка тупість. Мабуть, мав на увазі, що для мене цілком природно його висміювати. Я один з екземплярів його колекції. І коли силоюся потріпотіти крильцями, випорхнути з банки, він ненавидить мене, має бути мертвою, наколотою на шпилькою, вічно однаковою, вічно красивою, лежати в кейсі з розчепіреними під правильним кутом крильми, в ряду з іншими метеликами тішити око. Він, звісно, усвідомлює, що почасти моя краса результат того, що я жива. Одначе по-справжньому жива я йому не потрібно, маю бути живою і водночас як би мертвою. Сьогодні я відчула це з жахливою очевидністю. Я жива і мінлива, маю свої переконання, відмінні від його переконань, думаю по-своєму. Люблю не ті речі, які до вподоби йому в кепському настрою, але все це починає його небе як дратувати. Він твердий важкий, мов залізна балка, недвижний. І якось показував мені моторошну банку, яку називає морилкою. Так, я ув'язнена у цій банці. Тріпочу крильцями і б'юся об скло, обманюючи себе тим, що воно прозоре. Значить, я маю шанс вилетіти. Тішу себе надією. Та це лише ілюзія. Фата Моргана. Мене оточує товстезна скляна стіна. Слабосилий метелек негоден розбити її. Йому не вирватися із банка. Сьома листопада. Як мляво тягнуться дні. Невитерпно безкінечне сьогодні. Єдина розрада душі – малюнок С.Л. Він закарбувався у мене на серці. Тут у моїй підземній тюрмі єдине живе унікальне створіння. Він перший, з ким я зустрічаюся, поглядом вранці, і останній, з ким прощаюсь увечері. Стою перед ним, дивлюся безвідривно. Знаю кожну рисечку, кожну лінію на пам'ять. С.Л. дбала виписав одну ступню. І вся композиція дещо не збалансована, ніби десь якоїсь дещиці бракує. Попри те, малюнок живе. Після вечері ми повернулися до нормальних стосунків. Він вручив мені ловця у житті і сказав. Я прочитав. Із його тону відразу вловила його думку про книжку. І нічого особливого там не вичитав. Щось мені знову не спиться. Не запишу, але ну я наш діалог. М. Е. Ну і? К. Не бачу в цьому особливого сенсу. Гаразд, сенсу не бачите, отначе мали б побачити, що то найблискучі дослідження психології підлітка з усього, що написано на цю тему. К. По-моєму, у нього повний безлад у голові. М. Е. Ну, звісно, безлад, проте він і сам це розуміє і намагається виявити свої почуття. Він – цілісна особистість, попри всі його недоліки. Невже вам його на жаль? К. Мені не подобається, як він розмовляє. М. Мені не подобається, як ви розмовляєте. Проте я ж не ставлюся до вас, як до людини, негідної моєї уваги і співчуття. К. Ну, ви, чи ви, це дуже розумна книжка. Примудровано написано, всіляки таке. Я дала вам почитати цю книгу, бо думала, що ви асоціюватимете себе з її героєм, що він здасться вам близьким. Адже ви теж Голден Колфілд, ви нікуди не вписуєтеся. Він нікуди не вписується, як і ви. Ка, не дивно. Гляньте лише, як він поводиться. Навіть не робить спроб пристосуватися, вписатися, як ви сказали. М. Він намагається надати своєму життю, буде якогось сенсу, зберегти людську порядність. К. Це нереалістично. Навчається у престижній школі. Його батьки потопають у розкошах. Не може відтак поводитися, на мою думку. М. О, тепер я зрозуміла, хто ви насправді. Морський шайтан. Ка. Оце хто такий? М. Ем. Морський дідуга, якого Сандбаду довелося тягати на спині, а той ще й підганяв його, бив ногами по крижах. От ви хто? Видираєтеся на спину всьому живому, всьому, що намагається бути чесним і вільним, і тиснете, тиснете, аж поки цілком підминаєте під себе». Далі написатиму, ми посперечалися, хоча б ні, із ним неможливо цивілізовано сперечатися. Зазвичай наша суперечка має такий вигляд, я щось кажу, він викручується, і жодних тобі раціональних аргументів. Це правда, він мужський шайтан. терпіти не можу туполобів на кшталт калібана, обтяжених і пригнічених своєю дріб'язковістю, ницістю, егоїзмом, комплексом меншовартості, а таких тьма. І меншість змушено тягти на спині цей мертвий вантаж. Лікарі, учителі і митці, звісно, серед них теж є відступники, попри те, якщо залишилась у світі хоч якась світла надія, то це надія на них, на нас. Бо я одна із них, одна з тієї меншості. Я відчуваю свою причетність до них небайдужих, мислячих. Я намагаюся довести ту причетність своїм життям. Осягнула цю річ, що в випускному класі Ледемонту. Нас, тих кому неоднаково, була жменька. А дуреб, снобок, майбутніх дебютанток великосвецьких раутів, татових донечок, Любителя брудних розваг і кішечок, схиблених на сексі. Хоч Я Ніколи не повернувся в Ледемонт. Навіть на зустріч випускників не їздитиму. бо не виживає в тій задушливій атмосфері, де все робиться, як диктують правила пристойності. Де спілкуються лише з правильними людьми. Де поводяться незмінно вічливо і мейло. Я не відповідала тим вимогам, я була Боадецеєю, королевою кельтів-повстанців. На моїй дистанційній характеристиці написали, попри дивні політичні погляди, та як вони посміли, не хочу і не буду своєю в елітарному колі тих випускниць. Чому ми мусимо толерувати їхнє скотиняче калібанство? Чому живих, креативних, порядних людей утискує безформна сіра маса цих людців? Чому не навпаки? У моїй теперішній ситуації я є типовою представницею пригноблювальної меншості. Мучениця, полонянка, позбавлена можливості зростати і розвиватися. Віддана на милість цього монстра, вічно ображеного, сповненого злоби на весь світ, і з ненависті до свого жалюгідного безцільного життя, цього уособлення всесвітнього калібанізму. Калібани ненавидять нас за те, що ми інші, що ми не такі, як вони, що самі вони не такі, як ми. Калібани переслідують нас, витісняють, кидають на нас бомби у ковентрі, знущаються над нами, глузують із нас, позіхають нам в обличчя, як доводиться розмовляти із нами. Вони затиляють очі і вуха, аби лише не помічати нас, не виявляти поваги, не бачити наших заслуг і досягнень. Зате плазують перед найвеличнішими із нас, коли ті помирають. охоче викладають із кишені сотні тисяч за картину Ван Гога чи модельяні, художників, яким за життя плювали вслід, щодо творчості яких відпускали грубі жарти, над якими сміялися. Ненавиджу. Ненавиджу неоків і нові ненавиджу чваньків і пустотзвонів, ненавиджу заздрісників і злостивців, ненавиджу святейників і чистоплюїв. ненавиджу всіх пересічних дрібних людців, які не соромляться свого тупу і сірості, ненавиджу тих, кого С.Л. називає новими людьми, багатіїв вискочок, новорішів з їхніми розкішними автомобілями, грошистками, телевізорами, тупою вулігарністю, раболіпним плазуванням перед буржуазією й потугами наслідувати її віджили старосвітський спосіб життя. Люблю чесність, волелюбність, прагнення віддавати. Люблю творити, працювати, не покладаючи рук. Люблю фонтанувати ідеями, жити на повну силу. Люблю все, що не сидить на місці, Інертно спостерігаючи вирожиття довкола. Люблю все, що не бажає оподібнюватися і пристосовуватися. Люблю все, що має живу душу. С.Л. посміючись, обзивав мене лейбористкою. Давно, на початку нашого знайомства. Пам'ятаю, сказав якось, ти хоч розумієш, що підтримуєш партію, яка породила всіх цих нових людей. Я була вражена, адже, судячи з того, що говорив про інші речі, я виснувала, що він сам теж лейборист, Тим паче, раніше, як мені казали, він був комуністом. Тож відповіла, що, як на мене, ліпші ці нові люди, аніж бідняки. Тоді він змусив мене подивитися на це явище під іншим котом. Сказав, що нові теж бідняки що це новітня форма убогості, у тих немає грошей, а у цих душі. Поки я переварювала почути, він раптом запитав. Ти читала майора Барбару? Там транслюють думку, що перед усім слід рятувати людей від матеріальної нужди, лише тоді відкривається можливість звільнити від убогості їхні душі. Ну, чому їхнє кардинальне опущення, знаєш? Вони створили державу загального добробуту, геть забувши про Барбару. Достаток, маєтність, пишнота і жодної живої душі у полі зору. Знаю, він де чим помиляється, перебільшує. Достойна людина мусить дотримувати лівих поглядів. Ось і порядні люди, яких я знаю, виступають проти консерваторів. Проте я розумію, що він відчуває, адже і сама дедалі частіше відчуває те саме. Розжарнілий прошарок нових людей мертвим тягарем лягає на все довкола. Псує і розбещує все, улягаризує все. Гвалтує природу, так каже те, коли в розпалі дискусії впадає в образ сквайра, поміщика латифундиста. Будь-яку продукцію виробляють масово. Масове все на світі. Я розумію, що ми не маємо права відступати. Мусимо взяти людський табун під і скерувати стихійливий масовий рух на правильний шлях. Неба в ковбоях в фільмах про Дикий Захід. Не втомно працювати заради цих людей, бути до них терпимими. Ніколи, ні за що, ні за яких обставин не сховаюся у високій вирізі слонової кістки. Бо не буває нічого огиднішого за гру вхованки з життям, яке тебе не влаштовує. наче іноді навіть подумати страшно, на яке тяжке життя підписуєшся, обираючи долю борця. Усе це поки що балачки... Можливо, я зустріну чоловіка, якого покохаю, з яким поберуся, і все здасться іншим, і мені теж стане однаково, стане сумижною, милою дамочкою. Залишу свої барикади, перейду на бік ворога. Проте зараз, я думаю, відчуваю саме так. Відчуваю, що належу до плеяди хоробрих, які... Вбачають своє покликання в протистоянні сірості інфантилізму юрби. Ці звитяжці – ославлені люди, мертві і живі. Ті, хто боровся за правду, хто творив і писав правдиві шедеври. А також нікому, крім мене, невідомі ті, хто ніколи не бреше, не пристосовується, не лінується Гуманісти й інтелігенти. Так, це люди на кшталт СЛ, попри всі його надоліки. Попри його ганджі. Цих людей іноді навіть не можна назвати доброчесними. У них бувають миті слабкості, нерозбірливість у статевих зв'язках і запої, малодушність і грошолюбство, відірваність від реального життя. Так часом вони відсиджуються у прослугуті вежі зі слонової кістки. Проте якась частина їхньої душі завжди зостається із плеядею борців. Із обраними. 9 листопада я марнославна. Я не одна з них, лише жадаю бути із ними. А це ж ніяк не те саме. Зрозуміло, Калібан не типовий, новий. Він безнадійно відстав від часу. Приміром, програвач називає грамофоном. Йому бракує впевненості в собі. А нові люди, на відміну від нього, не страждають на комплекс меншовартості. Ніколи не соромляться себе. Пам'ятаю те, якось сказав, що всі вони вважають себе рівнію, найвидатнішим людям нашого суспільства, оскільки володіють автомобілем і телевізором. Проте в глибині душі калібан такий, самий, як вони. У ньому тиліється ненависть до всього незвичного, нестандартного, усього, що не вписується у прокрустове ложе загальноприйнятних норм поведінки. А це жахливе поводження з грошима. Навіщо людині така купа грошей, якщо вона не тямить, як ними правильно розпорядитися? Я відчуваю нудоту щоразу, як подумаю про те, скільки грошей виграв Калібан, чи... Про інших людей, яким статки звалюються просто із неба, таких себелюбних, таких зловредних, того дня С.Л. сказав, що чесний злидар той самий багатій вискочка, лише без грошей. Бідність змушує людину виховувати в собі чесноти, щоб пишатися ними, адже нічого іншого в неї немає. А коли така людина раптом розбагатіє, не знає, що вдіяти з тими статками, моментально забуває про свої колишні позитивні риси, які насправді були напускними, вдаваними. Тепер вона вважає найбільшою чеснотою примножувати свої гроші і витрачати їх. Таким вискочкам складно уявити, що бувають люди, для яких гроші нічого не означають. І що найпрекрасніші на світі речі не пов'язані з грошима, не залежить від них. Я криводушна, по щирості мені таки хочеться мати гроші. Це примітивне бажання. Я вірю це цель, коли він так каже. Утім навіть не мушу вірити, бо й сама це добре знаю. От він і насправді нітрохи не переймається грошима, йому вистачає на закупівлю фарби матеріалів на прожиття. На короткі робочі поїздки один раз у році. А словом на те, щоб зводити кінці з кінцями. Я знаю і десятки інших. Пітер, Білл, Макдональд, Стефен. Вони живуть поза світом грошей. І якщо мають гроші, витрачають їх. І якщо не мають, обходяться без них. Люди на кшталт калібана не вміють розумно розпорядитися грошима. КБТ на те бракує. Щойно на їхньому рахунку в банку з'являється перша більш-менш кругленька сума, но, яв... но виявлені багатії починають поводитися по-свинськи. Усі ті скнари, які шкодували грошей, коли я збирала на дитячий благодійний фонд. Одного погляду було достатньо, щоб зрозуміти, і ламаного шеляга не дадуть. У старих буржуазних родинах давали, тим нікого було відмовляти – але я докучала своїми проханнями про пожертви на таку шляхетну справу. Інтелігенти давали або відверто казали, що не дадуть, і їм не було соромно не дати. А нові люди надто байдужі і скопі, щоб дати, проте надто боєгузливі, щоб зізнатися в цьому. Наприклад, той мерзенний тип у Гемстеді, типовий екземпляр нових, заявив, «Я дам вам півдолара, якщо доведете, що мої грошики не залетять у чужу кишеню». І самовпевнено посміхнувся, певен, що вдало пожартував. Я розвернулася до нього спиною, а даремно. Діти важливіші за моє вражене почуття гордості. Тож потім внесла свої півкрони замість нього. А до сьогодні гидко, як згадаю про того лицеміра. З Каліпаном скидається на те, що гроші вдарили йому в голову, наче вижлукти в цілу пляшку віскі, а пити не вміє. Єдине, що досі отримувало його в межах порядності, колишня бідність. Ще, мабуть, із голови не вивітрилося, як був прив'язаний до одного місця, до днієї роботи. Це те саме, що вседовити сліпого за кермо швидкісного авто і сказати, що може кермувати, як йому заманеться, і їхати куди очі бачать. Закінчу приємними речима. Сьогодні мені принесли нарешті платівку Баха, уже двічі її прослухали. Калібан каже, що йому сподобалося, хоч він не фанат оркестрової музики. Можливо, цього разу не збрехав, бо сидів із належним виразом обличчя. Хочу прослухати ще раз ті місця, які особливо вразили душу. Вкладаюся в ліжко, вимкну світло, слухатиму музику, і виявлятиму, що я в мистечній СЛ, і він лежить на кошечці заплющеними очима, зі своїми гочкуватими носами, покритими вісбою щеками, наче над гробом на своїй же могилі. Та тільки нічого мертвого в ньому немає. Он як буває. Калібан запізнився з вечерею, і я гаркнула на нього. Де це ви були? Він промовчав, лише зиркнув здивовано. Мені здалося, докірливо сказала я, наче його не було цілу вічність, безглуздя. Я хотіла, щоб він прийшов якнайшвидше. Тепер часто цього хочу. Аж так мені тут самотньо. 10 листопада. Ввечері ми посперечалися через його гроші. Я заявила, що більшу частину він має роздати. Вмовляла його, соромила, навіть не Намагалася переконати пожертвувати на благодійність, бо якусь частку. Марно. Він нічому, нікому не вірить. Як той з Кнара із Гемстеда. Не вірить, що волонтери, які збирають гроші, справді використовують їх за призначенням. Йому всі видаються підлими, меркантильними. Вважає, що збирачі привласнюють гроші. Безглуздо доводити, що я знаю, на які цілі йдуть ці гроші, що ніхто не кладе їх собі до кишені. Він запитує, звідки вам знати, і що я можу відповісти. Хіба те, що цілком впевнена, і гроші мусять скеровувати саме туди, де їх найбільше потребують нужденні. Інакше просто бути не може. Тоді він посміхається, ніби я наїв на дівчиську, якому легко заморочити голову байками. Я дорікнула йому, правда не дуже напирала, що він так і не вийде слаг чи як фонд руху проти водної воєбомби. Просила показати мені квітанцію. Відповів, що то була анонімна пожертва, він не зазначав своєї адреси, тож їм нікуди було надсилати ту квитанцію. У мене мало не зірвалося з язика, що скоро вийду на волю і неодмінно перевірю, ледве втрималася, дала б йому додатковий резонно відпускати мене. Він увесь розчервонівся, переступав з ноги на ногу, тож впевнена, що він брехав мерзотника як і тоді про листа «Т» і «М». А причина тут аж ніяк не в скалідності. Адже, якщо забути про абсурдність ситуації, зі мною він дуже щедрий, витрачає на мене сотні фунтів. Ба більше, просто вбиває своєю послужливістю, виконує всі мої забаганки, завалює шоколадом, сигаретами, смаколиками і квітами. Якось ввечері бовкнула, що непогано було б дістати французькі парфуми. То була примха вияв мого вродливого Щоправда, я таки мала підстави вгрядувати, повітря в моїй кімнаті відгонули якимось дезінфікуючим засобом, і з його їдким запахом змішувалися пахощі дезодоранта. і мене часом нудило від цієї дешевенької ароматичної суміші. Часто приймаю ванну. Проте відчуття абсолютно чистого тіла не маю, тож поскаржилася калібаном на лодутливий сморят і мрійливо так розписала, а от якби мені випала можливість піти до парфюмерної крамниці, понюхати різні аромати і вибрати те, що припаде до вподоби. Наступного ранку він з'явився до мене із чотирнадцятьма флаконами французьких парфумів. Методично об'їхав всі аптеки і парфюмерні крамниці Льюіса. Божевілля. Накупив пахучого краму на 40 фунтів. Я живу, немов в одній з арабських казок тисячі однієї ночі. Фаворитка в гаремі Султана. Насправді ж, єдиний парфум, якого я потребую, запаховолі. Якби я привела до його оселі дитину, яка помирає від голоду, Нагодувала її дбала про неї, щоб зростала здорова у нього на очах. Упевнена, він не пошкодував би грошей на фінансування цієї зетії. Одначе все, що перебуває за межами його контролю, видається йому підозрілим. Він вважає, що існує лише той світ, який бачить на свої очі. Це він, в'язень. Сам ув'язнив себе у своєму паскудному, зашореному маленькому світі. 12 листопада. Передостанній ніч. Не смію й думати про те, що моє звільнення може зненецько зірватися. Останнім часом не щодень нагадували йому про наближення кінця строку мого ув'язнення. Проте зараз подумала, що слід було зробити інакше, нагадати раптово. Сьогодні вирішила, що влаштую йому маленьке камерне свято в останній вечір. Підготувала прощальний спіч. Скажу, що змінила ставлення до нього. Хочу бути йому подругою. Лише подругою без кохання чи сексу. І поприятельськи піклуватися про нього в Лондоні. Це навіть не зовсім брехня. Я відчуваю відповідальність за нього хоча поки не можу збагнути корені цього відчуття. Він так часто викликає в мене антипатію, що природно було би ставитися до нього неприязно, навіть ненавидіти його. Одначе це не так. Перемагає жалість, і я щиро хочу допомогти йому. Роздумую про те, з ким могла би його познайомити. Ще ми могли б разом навідатися до знайомого психіатра, Приятеля Керолей, буду як Емма, і спробую влаштувати його одруження. Лише сподіваюся, роль свахи вдасть мені ліпше за неї. Зведу калібана із якоюсь симпатичною Геррієт Сміт. Із нею він поводитиметься тихенько, як Миша. Стане нормальним, поважним сім'янином. Віднайде врешті своє щастя і душевний спокій. Знаю, мушу бути сильною. Загартовано вкриття психологічно підготувати себе до того, що він мене не відпустить. Безнастанно повторюю собі, маю один шанс з'ясати, що він виконає свою обіцянку. Мусить виконати. С.Л. Не бачилася із ним уже два місяці. Навіть довше. Подорожувала, їздила до Франції, до Іспанії, потім навідалася додому у Гемпстад Кілька разів заходила до майстерні, сподіваючись застати його Проте він увесь вересень був у від'їзді Лише надіслав листівку у відповідь на мої листи От і все Зателефонувала йому в перший же вечір, як повернулася до Керолейн Запитала, чи можна зайти Він Сказав, що ліпше завтра, бо має купу гостей. Здавалося, він радий мене бачити. А я намагалася вдати, на чим мені однаково який вигляд маю. Насправді, я дуже довго чепорилася перед тим, як вийти з дому. Розповідала йому про Францію, Іспанію, про Гою, про Альбі, про все інше, про Пірса. Він уважно слухав, майже нічого не розповідав про те, що робив, що бачив, одначе потім показав кілька картин із тих, що написав, коли був на гибридах, і мені стало соромно, адже ніхто з нас майже нічого не написав за літо. Ми були надто заклопотані, коротше кажучи, надто ліниві, іншими важливими справами лежати на сонці і ввештатися залами музеїв і галерей, витріщаючись на шедеври знаменитих майстрів живопису. Я зауважила, що, мабуть, розговорилася не на жарт. Егеш, після того, як молила язиком щонайменше годину. Він відповів, що не заперечує йому цікаво. Витравлював кислотою і рожу зі старого залізного колеса. Огледів його в якійсь крамниці лахмітника в Еденбурзі та приволік з собою аж до Лондона. На обиді колесо мало дивні тупі зубці, тож С.Л. вважав, що воно – частина стародавнього церковного годинника. Елегантні конічні спиці, неймовірна простота і гармонія досконалого витвору людських рук. Деякий час ми мовчали. Я стояла поріди з ним, спершись на верстак, спостерігала, як він відчищає і жу. Тоді, не відриваючись від роботи, він сказав, що сумував за мною. І я відповіла, що такого просто бути не може. І він заперечив, що може. Що я збурила його спокій, вивела з душевної рівноваги. Я поцікавилася. Хід конем, у відповідь на його жалігідний хід пішоком. Чи він по приїзді бачився з Антуанеттою? Він спокійно відповів, що не бачився. Адже казав мені вже давно, що виставив її геть. І зиркнув скосом. Швидкий погляд ящерки. Спитав, чи я досі ображена. І заперечливо похитала головою. Отже, я таки дістав прощення, констатував він. Я сказала, що прощати його нема за що, бо він ні в чому не винен. Тоді він завів мову про те, чого я ніяк не очікувала. Лише в мріях, мабуть, бачила, хоча і в цьому до кінця непевно. Сказав, що на гібридах постійно думав про мене. Хотів показати мені все, що бачив сам. Я, заїкаючись... Соромлячись своєї сміливості, зауважила, що мені теж хотілося бачити його поряд із собою в Іспанії. Він засереджено тер обід поміж зубцями наждачним папером. Пояснив, що колесо дуже старе, судячи з того, як глибоко в залізу вгілася ржа. А затим додав, не змінюючи тону. Правду кажучи, я надумав, що хотів би одружитися з тобою. Мене, мав заціпило, відняло мову, очей не могли підняти. Він сказав, що запросив мене прийти, коли немає гостей, бо хотів поговорити наодинці. Сказав, що багато роздумував над нашими стосунками, що одвічі старший за мене і мав би легко давати раду таким речам, бо, бачить, Бог не вперше з ним таке коїться. Я відкрила рота, щоб заперечити, а він не дав мені закінчити, заявив, що вирішив припинити бачитися зі мною і збирався повідомити про те, що й не зійшла до майстерні, бо не може дозволити мені і далі збурювати його спокій, ядрити йому душу. Тому мені не слід більше приходити сюди. Попросив не думати, що він зараз лукавить намагаючись спонукати мене вийти за нього заміж. Запевнив, що навпаки намагається зробити це абсолютно неможливим, бо нещасливе спільне майбутнє нам годі, сподіватися. Він має непросту вдачу, за віком міг би бути мені батьком. Та й покластися на нього не можна, ні в матеріальному, ні в моральному сенсі. На довершення до всього я не кохаю його. Я сказала що не можу це пояснити і не доберу слів. Тож би його воно, кинув він, відмиваючи руки бензином. Суровий, буденно, повчав школярку. Тому вимушений просити тебе залишити мене, щоб я знову віднайшов спокій. Я прикипіла очима до його рук, була вражена. Він зауважив, що в деяких аспектах я навіть старша, Досвідченіша, розумніша за нього. Попри те, нікого ще не кохала по-справжньому. І, можливо, нікого і не покохаю. Шанс спізнати істини кохання випадає не кожному. А вже як дістанеш його від Бога чи від диявола, стаєш таким, як у 20 років. Страждаєш, як 20-літній. Безрозсудно рівнуєш, втрачаєш раціоналізм у вчинках. Тобі може здатися, мовив він, що я зараз розмірковую цілком логічно. Та це лише зовні, усередині у мене хаос. Коли ти зателефонувала, я ледь у штанини надзюрив від хвилювання. Я закоханий старий хрін, підтоптаний дірявий чобот, списаний комедіант, притом навіть несмішний. Я спитала, з якого дива він вирішив, що я ніколи по-справжньому не покохаю. Йому знадобилося страшенно багато часу, щоб відтерти бензином руки. Зрештою звався. Я сказав, можливо. Мені лише двадцять. усе життя попереду вже зоно запречила я. Він відповів, що маленький ясен уже ясен. Інше дерево з нього не виросте і повторив, що сказав лише можливо. Я запевне валила його, що він зовсім не нестереганий, взагалі, він не має для мене жодного значення. І він позирнув на мене сумовито болісним поглядом, усміхнувся і сказав: Ясно, хочеш залишити мені лазівку. Ми пішли варити каву, на його жалігідну, крихітну кухоньку. Я подумала, що однаково не зважилася, би жити тут із ним, змиритися з ним влаштованим побутом. Мерзенний, недоречний напад буржуазного боєгуства. Він сказав, стоячи до мене спиною, доки ти не поїхала, я вважав, що всього лише це всього лише звичайним, скромнущим захопленням. Принаймні, змушував себе так вважати. Тому і повівся так огидно, закрутив інтрижку з твоєю подругою зі Швеції, щоб очиститися від тебе, вигнати з душі, як виганяють бісів, та екзорцисти з мене нікудишній. Забути не вийшло, бо думками раз за разом повертався до тебе, і щодень дедалі частіше, знову і знову понаростаючий. Там на півночі вночі я виходив у сад і дивився на південь. Знову і знову. Розумієш? Я сказала, що розумію. Він, так і не повернувшись до мене обличчям, продовжив говорити. Річ у тобі, не в мені чи в чомусь іншому. Деколи у тебе несподівано буває такий погляд дитячий. Я спитала, який погляд жінки, якою я колись стану, відповів він. Мабуть, славної жінки насмілилося припустити я. Не лише славної, сказав він, прекрасної жінки, неперевершеної. Навряд чи я віднайду слова, здатні точно описати, як він це сказав. Втім, спробую. Сумно. Майже проти волі Ніжно, проте із ноткою гіркоти Щедро і поважно Не піддражнюючи І не сухо Із найглибших надар справжнього себе Увесь час, поки ми розмовляли Я стояла, опустивши очі долу Та тут він змусив мене підвести голову Глянути на нього Наші погляди зустрілися Тієї миті щось між нами проскочило. Я відчувала це, відчула, наче фізичний дотик. Те щось змінило нас. Він висловив почуття, які терзали йому серце. Я зрозуміла. Він не відводив погляду так довго, що мені стало нікого. Він усе вдивлявся в моє обличчя. Я попросив не дивитися на мене так пильно. Він підійшов, обійняв мене за плечі і дуже м'яко повів до дверей. Сказав, що я дуже гарна, іноді неймовірно вродлива. Тонко відчуваю красу навколишнього світу, сповнене жаги до життя. Намагаюся бути щирою і чесною. Поєдную безпосередність юності з резонерством і старомодністю. Навіть непогано грав в шахи. Сказав, що хотів би мати таку доньку, як я. Припустив, що, можливо, саме в цьому криється відповідь на питання, чому він відчував таку пекучу потребу в моїй присутності поряд. Лагідно виштовхнув мене за двері, лицем до сходів, щоби не могла подивитися йому в очі. Сказав, що не слід було говорити мені всі ці речі, Мог би мовчати, щоб в мене в голові не запоморчилося. Наказав не озиратися, бо і справді голова закрутиться. Попросив іти. ти. Я відчула потиск його пальців на своїх плечах, поцілунок у потилицю і легенький у спину. Спустилася на дві-три сходинки, лише тоді спинилась і озажнулася. Він усміхався. Так сумно. Жо в мене серце болом зайшлося. Я сказала, що сподіваюся, наша розлука триватиме не надто довго. Він лише заперечно похитав головою. Досі не знаю, що хотів тим сказати. Не триватиме довго, чи марно сподіватися. Ймовірно, він і сам цього не знав. Проте погляд у нього був такий, тожливий. Він став особленням туги, я сказала б. Звісно, я теж мала сумний вигляд, Однак, я насправді великого суму не відчувала. Принаймні, то не був сум, через який би душа, який би остан... без останку заповняє тебе. Мабуть, я навіть відчула задоволення, а ясна річ, свинство, одначе так воно і було. Другою додому я наспівувала романтика, пристрасть, таємне кохання, життя прекрасне. Гадала ні, була впевнена, що не кохаю його. Гадала, що перемога у тій грі дісталася мені. І що ж сталося потім? День два тішила себе надією, що він зателефонує, що то скоро минуща примха творчої людини. Тоді злякалася, що не бачитимось із ним кілька місяців, чи, може, років. Це видавалося безглуздям. Адже, на мою думку, в нашій розлуці не було жодної потреби. Ненавиділо його за те, що він, як я вважала, виявив слабкість. А потім подумала, що коли він такий, хай, де Петри чурти? Такий настрій швидко минувся. Я вирішила, що все наліпше. Він має рацію. Ми мусили остаточно і безповоротно розірвати стосунки. Я зосереджуся на роботі, буду раціональною, практичною і діяльною. Тобто, геть на себе не схожою завдачею. Весь цей час я напружено роздумувала, кохаю його чи ні. Адже, як маю так багато сумнівів, то хіба можу кохати? Хіба буває таке кохання? А тепер мушу написати, що відчуваю зараз. Бо в мені знову все перемінилося. Я знаю, я осягнула. Зовнішність. Розумію, що мати раз і назавжди сформовані переконання щодо зовнішності – цілковитий ідіотизм. Не менший ідіотизм відчувати захват, коли ціл... цілуєшся з Пірсом, бути не в силах відвести від нього погляд, ну, звісно, коли він не бачить, щоб натішити його самолюбством, усвідомлювати, який він неправдоподібно вродливий, немов прекрасний малюнок чогось потворного, такий гармонійний, що, дивлячись на той малюнок, забуваєш про творність об'єкта, зображеного на ньому. Я бо знаю, що етичний і психологічний пір потворний Гаж лише його оболонка, а всередині він усього лише тупий занудний пустодзвін. Навіть у цьому я дуже змінилася. Згадую, як Есель обіймав мене за плечі. У мені тлі щось на кшталт якоїсь брудної чи збоченої цікавості. Як подумаю, скільки жінок мав С.Л., який він очевидно досвідченою ліжкою, стає млосно, запаморочливо і захопливо. Уявляю, як він пестить мене, ніжно, уміло. І ці думки не викликають в мені почуття огиди, не лише цікавість. Уявляю все, крім головного. І ще не можу уявити, що муситиму робити це все життя. Також роздумую про його порочність. Маю перечиття, що він, ймовірно, зраджуватиме мене. А я завжди уявляла шлюб, як дивовижну пригоду молодості. Хлопець і дівчина одного віку разом вступають на життєвий шлях. Разом відкривають світ, разом розвиваються і дорослішують. Що я можу розповісти йому, порадити йому, показати йому? Допомоги і поради тут слід очікувати лише з його боку. Якийсь односторонній шлюб виходить. Я так мало бачила світу. І знаю, що СЛ багато у чому є ідеалом. І з його вмінням розпізнавати, що справді важливо, з його незалежністю, з його небажанням жити і думати, як інші, з його відособленістю і винятковістю. Я потребую супутника життя, якому притаманні саме ці риси. Проте їх немає ні в кого, крім СЛ, принаймні з тих, кого я знаю. У коледжі Слейда є хлопці, які начебто мають такі риси. Але ж вони такі юні. Ми є А в нашому віці легко бути відкритим щирим, не на умовності і чихати на суспільну думку. Раз чи двічі мені набігало на думку, а чи не виверти це? Щось, на шатал та жертви фігури у шахах. Такий собі експеримент у грі. А що, якби там, на сходах, я розвернулася і сказала, роби зі мною, що хочеш, лише не жени від себе. Ні, не повірю, що він здатний на таку низість. Різниця у віці. Щороків зо два тому я навіть припустити не могла б, що здатна покохати чоловіка аж так старшого за мене. У Ледімонті Монті завжди, завжди виступала за вікову рівність. Пам'ятаю, не найбільше за всіх обурювалася, коли з сіюзних рілит вийшла заміж за потворного баронета, ледь не втричі старшого за неї. Ми змінні часто розмірковували про те, що слід уникати стосунків батьківського типу через те, що бачили, якою нещасною це зробило М. І тим паче виходити заміж за того, кому за віком пасує бути тобі батьком. Тепер я вважаю інакше – Думаю, мені потрібен незначно старший чоловік, бо ревесників бачу наскрізь. До того ж, маю великі сумніви, що С.Л. здатен бути чоловіком-батьком. Все це безглузда. Можу виписувати аргументи за і проти цілісіньку ніч. М. Не скажеш, що геть недосвідчена дівчина, однак іще й недоросла жінка і та самісінька жахлива проблема справжнього чоловіка. Калібан, містер Елтон, Пірс, Френк Черчилль. Та чи може С.Л. виступити як містер Найтлі? Ну, очевидно, що спосіб життя і погляди С.Л. змусили б містера Найтлі в труні перевернутися. Одначе містер Найтлі у наш час теж не був би пусто з дзвоном. Чеснобом, бо ненавидів претензійність і йогоцентризм. Крім того, обидва мають імена, які я терпіти не можу. Семю і Джордж. Може, в цьому є якийсь таємний смисл?